Lyssna på senaste avsnittet av Historien Nus systerpodd Harrisons dramatiska historia om antikens sju underverk. Det tog ungefär tio år för dem att bygga det här. Men man gjorde det tyvärr i Östra- Medelhavsområdet. Och vad hände där? Jordbävning, jordbävning. Ja, där kommer det jordbävningar. Så den stod inte så länge. Den stod bara i drygt 50 år. Du hör avsnittet på www.historia.nu eller där poddar finns. kontrasterade mot den indelte familjefaderna som var trygg, pålitlig brukade jorden v vad som vilken boende som helst eller torpare och så övade man några veckor per år vid försommartid då. i fred då naturligtvis medan den värvade jag var jordan i kasernerna eller... man drack en del. de drack, de slogs de var småkriminella Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Lärvade soldater har spelat en viktig roll inom den svenska krigsmakten ända sedan Gustav Vasa började rekrytera tyska legoknäktar på 1500-talet. Det fanns ett behov av värvade soldater på fästningar och i städer både för den yttre och den inre säkerheten. De värvade soldaterna tvingades leva under svåra förhållanden i undermåliga förläggningar med låg lön och drakonisk disciplin. Det omgivande samhället föraktade de värvade soldaterna som ofta rekryterades från de lägsta skikten i samhället. Och de värvade regimenterna hade stora problem att rekrytera soldater- –medan livet som indelt soldat med eget torp var eftertraktade tjänster. Lars Eriksson Volke är professor i Meritus i historia vid Försvarshögskolan– –och han är aktuell med boken Nationens avskum, militärens elit. Myt och sanning om de värvade soldaterna i Sverige– det är en dålig titel, hör du? Nej, det, men den är ju tänkt att spegla den motsättning som var i verkligheten för de värvade under 17- 18 talen framför allt. Jaha. Ja, det var innan vi sätter igång här, det, det som slog mig alltså när jag läste din bok är att –Oerhört tufft det måste ha varit att vara värvad soldat. Och till skillnad mot, det kanske inte var så lätt att vara indelt så heller, men det verkar vara en bättre tillvaro än att vara indelt soldat. –Alltså den indelte soldaten, de flesta av dem, inte alla kanske, men de flesta fick ett soldatorp och lite markplätt att bruka som de inte ägde. Det var ju vänderna som gjorde, men de kunde ju försörja en familj om de fick leva och hälsan. No. Mm. Och känna att de var sig själva i någon mening. De värvade, de tog ju värvning på kanske tre, fyra, upp till sex år. När enstaka värvade, lätt värva om sig sen. Va. Och det var ju mera ett jobb för relativt unga män. Va. Det var så vad tanken var, ja? Ja, egentligen var det ja. Va. Mm. Och de som stannade, det var ju de som inte ofta, antingen om de blev befodrade- korporaler, från fanjunkar och så vidare, eller om de helt enkelt inte hittade något civilt jobb. Mm. Men bara enkelt, liksom, vad är en värvad soldat? Är det samma som legosoldat? Liksom det är ju ett ord som kanske har mer negativa konnotationer. Ja, men likheterna är onekligen stora. Va? En värvad soldat ja, han lät sig värvas, rekryteras till armén eller flottan han fick betalt i kontanter eller i Natura. Han var inkvarterad i städer eller i fästningar. Så på, till skillnad från de indelta så skulle de här värvade vara relativt snabbt gripbara- mobiliserbara och därmed höja den militära säkerheten i viktiga städer och fästningar och sådana saker. Det var teorin bakom? Det var teorin bakom. Men inte alltid så det fungerade i praktiken? Inte alltid så. Menar, bodde, de här soldaterna bodde ju ända fram till början på 1800-talet inkvarterade hos borgarna i respektive stad om de inte hade förläggningar in i en fästning förstås. Och det betyder ju till exempel i Stockholm att de var utspridda över hela stan. Och då tog det ju ett tag innan man kunde samla dem. Mm, mm. Men det var ändå mycket snabbare än om du hade indelt assodat utspridda över ett helt landskap mm. till exempel. Det är ju en tid nu vi inte har samma typ av kommunikationer vi har idag heller. Så du kan tänka mig att det tar en stund om man ska ta sig till huvudstaden ifrån, från Östergötland eller något sånt där. Jo, men absolut. Och man, man ska hela tiden komma ihåg, man tycker att ja men det här är en ganska kort, eller lång mobiliseringstid ja, men då ska du jämföra med motståndaren hotet då det gick inte så fort för dem heller alltså, så att säga, allt är relativt va? det är egentligen det inte det absoluta talen Nej, men du det, det är väl ju framförallt på 1500-talet man, man under Gustav Vasa där man börjar värva soldater, då, ofta ifrån, från kontinenten. Var, varför började man göra det? Ja, de värvade dels för att man vill ha en styrka med tillgängliga soldater man hade haft värvade under medeltiden också men det är ju inte i samma omfattning och det är under Gustav Vasa vi får ett statligt våldsmonopol liksom. det är mm. inga andra aktörer som under medeltiden... Men förut var det bara bondeherrar då? Eller? Nej, det var bondeherrar men det kunde också vara en del värvade, men men poängen var att det var adelsmän som kunde ha värvade, det kunde vara biskopar, katolska biskopar för reformationen som hade värvade soldater och så vidare. Nu under Gustav Vasa blir det kronan, staten, som har ett våldsmonopol och det är bara de som får värva. Så det är snarare det att man samlar de värvade soldaterna till ja. staten, det är inte det, för man hade värvade soldater man för Man hade sådana tidigare, man samlar dem till staten och man... Utökar antalet då. Så att jag menar när vi kom fram till den 14 till exempel på 1560-talet då har vi en armé på kanske 25 000 man eller någonting. Det är inte så få personer. Det är inte så få och det är då huvuddelen värvade även om det fanns redan då sådana som betalades med någon form av torp eller boställen också. Mm. Hur gick det till när man, i den här tidigmoderna tiden, hur gick det till när man rekryterade soldater? Man vände sig till, begav sig ut på den så kallade soldatmarknaden i Tyskland. man åkte till Tyskland? Ja, alltså städer som Hamburg, Lübeck, Rostock, där kunde man värva. Finns det någonting, jag ska till Lybeck i sommar, finns det någonting man kan gå och titta på där, tror du? Eller? Nej. Inte annat än att sånt här säkert äger rum ofta i anslutning till rådhusen och liknande. Mm. E, och det är väl det närmaste man kommer, det finns liksom inga rester av något värvningskontor, men det här gällde ju många tyska förstar också, det gällde Danmark till exempel, som också värvade med väldigt många tyskar. Och under 1500 år så värvar du varje man för sig, så det är det vanliga. Under 1600-talet då slutar du avtal med kronan, alltså kondottjärer eller legotrupsanförare Och säger att du får en viss summa pengar, då kommer du med ett kompani ryttare eller ett regemente fotsoldater. Då får du liksom allting serverat men, men det måste ju finnas någon grundläggande, bakomliggande orsak varför man he, liksom professionaliserar hela krigsmaskineriet här under 1500-talet. Det är precis som det du säger, man professionaliserar det. Ja. Och tekniken utvecklas, det är ju ganska typiskt att de första eller viktigaste värvade redan under senmedeltiden, 1400-talet, det är ju artilleristerna. Det är de tekniskt avancerade. Det, nu får vi artilleri då? I Europa uppträder artilleriet på mitten på 1300-talet. Det är så pass tidigt. Alltså. Ja. Det är så pass tidigt, men i Sverige hittar vi artillerister på 1400-talet. Till och med Stockholms stad har egna artillerister som ska sköta kanoner på stadsmurarna och så. Mm. Och det Inga... kunde man inte ta någon bonde till bara. <laughs> Nej, därför att då måste du ha en längre utbildningstid, och det hänger med sen med. De värvade för om du under 17-18-talen att de är i princip tillgängliga hela tiden. Verkligheten är lite annorlunda, men det är tanken. Och då kan de få bättre utbildning än de indelta som ju faktiskt är bönder 11 av 12 månader då, mm. i fredstid. Med Bosch får du hållbarhet som håller länge Som en tvättmaskin som doserar så exakt att den sparar både tvättmedel och vatten En diskmaskin som drar mindre ström Och ett kylskåp som förlänger matens hållbarhet Slitstarka produkter som inte slösar på vare sig vatten eller energi like Jösses, vilken tråkig radiospott det här Men tryck på knappen där det står tidsmaskin då oh. Framtiden har Skellefteokraft gjort så alla kan köra på el. Wow. Tryck igen. Skellefteå kraft Du sa att de här, man, i alla fall till början börja med så värvar man på de här soldatmarknaderna nere i Tyskland. Vad var det för typ av... Vad kom, var liksom med social bakgrund hade de här som värvades till soldater? Och så? Lägre social bakgrund. Ja, men Absolut. så lågt man kan komma, eller? Nej, det kunde nog variera, men alltså, de hade ju inte sådär väldigt många alternativ. För att, visst, du kunde tjäna pengar, du kanske till och med kunde få tillfälle att plundra er över att område och sådana saker. Men det var ju inte något som du. Det var ju livsfarligt, ja. <laughs> yrket, även om du kan skada dig, även i jordbruket och så vidare. Alltså, det var ju män eller pojkar som inte hade möjlighet att ha en egen bongård till exempel. Man hade ingen egendom? Inte. Nej, nej. Mm. Mm. Egendomslösa. Men... men hur. Förr eller senare börjar man rekrytera svenska bompojkar här, eller vad? Oh ja, och det börjar man redan med under Gustav Vasa egentligen. Han vill ju ha någon form av balans här mellan svenska och utländska. För de svenska är ju då mer pålitliga, va? Ja, Han upptäcker väl under dackefejden där att de, de kan ju slåss de här bönderna också. <laughs> ja, och det är en poäng för att... Eh, Bönderna under Dackefejden 1542-43 är ju framgångsrika i strid mot tyska legoknäckta. För de kan terrängen och skogsterrängen och så. Så det är ganska typiskt att den svenska delen av den svenska armén om man uttrycker sig så, under de följande åren fylls till betydande del med smålänningar. Ja. Det vill säga de som generationen efter Dacke, va? Därför de, de kan slås i den här terrängen, västskötar och dalkarar också naturligtvis och så vidare. Men det här så att inhemska värvade soldater har man också, absolut. Mm, mm. det här Din bok sträcker sig över en väldigt lång period. Det är ju ända från 1500-talet fram till, till mitten på 1900-talet till och med. Så att allt, allting det här förändras ju naturligtvis eftersom. Men... men, men... Utländska soldater, de, for, de, de, de värvade soldater, det har vi ganska långt fram i tiden. Ja, det har vi långt fram i tiden och i princip fram till, till och med... Vårt senaste krig, det vill säga 1814 mot Norge. Va? Jag tror till och med att du, har, du nämnde Du det är någon tysk du har med där som är med i de här, alla de här sista krigen. I ja, bok, ja. Och, men det är ju, då får man tysk och tysk. Det är ja, pomrare, va? Just det. Från den svenska pommern. De just... Tysktalande kanske jag ska säga. Ja, och det är ju ja. något annat. Ja. Men vi har ju liksom exilfranska royalister och sådär det är en handfull va men som ändå är med i fälttåget mot Norge va men det, det vanliga var att du hade en grundstome med en del värvade du hade indelta från slutet på 1600-talet och det är majoriteten va men de värvade cirka, i fredstid cirka en tredjedel av armén under 1700-talet det, det är ju betydande en det är betydande och sen när det blir krig, ja, då kanske man köper ännu fler värvade, för då måste armén expandera. Har man då råd med det, ja, då rekryterar man utländska legosoldater. Mm. Vi har redan nämnt indelta soldater här ett par gånger. Vad, vad var den stora skillnaden mellan att vara värvad och att vara indeltsoldat? En stor likhet mm. är att båda kategorierna är frivilliga. Och Okej, de är väl... ingen tvångsrekrytering? Nej. Däremot har vi under 1600-talet fram till Indelningsverket runt 1680 utskrivningar. De är tvångsrekryterade, de är utskrivna bompojkarna. Det är under de stora stormaktskrigen. Alltså. Exakt. Va. Men sen under till exempel Karl 12 kriget på 1700-talet, då är det ju de inhemska soldaterna i princip frivilliga. Va. Och sen må var de vara värvade eller eh, indelta. Men skillnaden är att en indelte han siktar då på att om man får leva av hälsan, kunna tjänstgöra i 30 år i armén, sen får man pension. Ja, så länge man fick. Sen får man pension. Mm. Men får man behålla sitt torp då? Ja, det, varierade. Mm. det varierade. I princip i vissa delar av landet, Hälsingland till exempel, fick de behålla torpet. Så byggde man ett nytt i efterträden. Då fick de liksom ett pensionärsbostell då. <laughs> Men det vanliga var att de fick skaffa sig en annan bo, bosättning. Men i princip, alltså, du kan ha en livskarriär i armén som indelt. Men som värvad, ja, då värvade du dig på 3-4, kanske upp till sex år. Och sen gick du ut i det civila och försökte göra något annat. Det fanns de som lät värva om sig. Mm. Men, Men det, det var mindre vanligt. Men man, fick, man får i din bok så får man väldigt tydlig känsla att de som är indelta de, dels har de ju en helt annan förankring i lokalsamhället i och med att de, de bor sannolikt där de är uppväxta alltså och har släkt och vänner och ändå en viss status, eller hur? Ja. Medan de här in, i, i värvade verkar ju ha väldigt låg, förutom en del elitförband som en... Ja. Alltså, hela tiden har vi ju den här motsättningen: låg status, låg socialt ursprung. Å ena sidan, och å andra sidan, då elitförband i livgarderna till exempel. Va? Mm. Vi kanske och gå in lite på det. Vad, ett, ett livgarde, vad var det för någonting? Man hade ju så kallade rangregementen som alltså stod, som ansågs vara arméns bästa, och som då i förhållande till kungen, monarken, var. Eh, Ja, ursprungligen egentligen hans livvakt då. Mm. men det var ju så många så alla kan ja det var Nej, men precis, det ja. utvecklades ju sen va? men alltså livgarderna hade ju ändå en speciell relation till kungen va? Och, och de flesta värvade eller var inte gardesregementen. men vi hade Svea och sen Göta livgarde under 1800-talet och, och, och en stor del av 1900-talet, vi hade finska gardet, så länge Finland var en del av Sverige och de här förbanden, där var kungen formellt regementschef. Så att den som egentligen var chef i praktiken... Han kallades då sekundchef. Det gällde ända fram till vi fick en ny grundlag 1974. Och det, ja, var, ett sätt, och det var ju ett sätt... att kung var regimentschef ända han var regimentschef. Och, och de all, den, an, den vanliga översten så att säga var sekundchef. Och det, det var ju ett sätt att markera speciella relationer mellan monarken och det här förbandet som inte fanns med andra förband. Även om naturligtvis alltså hela armén svor lojalitet till kungen och så. Men, det har ju hänt förut att man har pratat om elitförband som av tveksam kvalitet alltså var de verkligen för mig är ju ett elitförband ja men det är ju, de är ju väldigt duktiga och väldigt yrkesskickliga och, mm. var det så också? Det varierade från period till period ja. men i princip kan du säga att Livgardet det det som idag heter Sverige Livgardet eller ja, de heter Livgardet idag igen, det, de var ett elitförband och det ansågs liksom att det, en som hade tjänat sig upp och kanske blev säg eller något sånt där i ett landsortsregimentet, då var det en befordran att bli fanjunkare vid Livgardet för det var en bättre skola, det var, man lärde sig mera där, de var duktigare där. Och. Så att vi slog det mycket i att det här var ett elitförband. Mm. Hade de högre lön och sånt? Det kunde variera även det, men det var ganska vanligt att de kunde befälet kunde ha högre lön. Men jag för mig att jag läste i en bok också att man hade liksom som en högre och som officer i ett, ett rangregiment så, så hade man en högre rang än om man var officer i ett vanligt regiment, Även fast man hade samma grad. Eller nu har jag kanske missförstått något. Här. Ja, då tänker du nog på det, det verkliga elitförbandet och det är ja. livdrabanterna. Ja. Och det var ett ganska litet förband, men de var en livvakt i ordets egentliga mening. Kanske ett par hundra man. De förintades nästan under Karl krig, Men sen ska återskapades förbandet och levde vidare ytterligare ett antal decennier. Och där fungerade det så att det var bara de som var officerare i vanliga regementen som fick bli vanliga soldater Jaha. bland livdrabanterna. Okej. Okay. Och det var en markering liksom att här är de skickligaste som, som ska vara med. Och det är ju de som man sen då... Så, de som kommer ihåg i riksdagens högtidlig öppnande och sådana saker. Det, var ju det är livdrabanterna som kommer... Det är kommit. livdrabanterna. Ja, ja, ser det. Men du... Äh... Det här är ju ett, en tid när, när samhället är väldigt hårt skiktat. Det är väldigt tydligt på folk och folk. Det lär väl ha varit detsamma inom, inom de värvade reglementerna mellan officerare, under officerare och underofficerare och vanliga meningar. Ja, men det var, två, det var skilda världar då. Mm. Och en, en officer, ja, han kommenderade ju sina soldater- men egentligen gav han ju inte order ofta inte order till dem direkt utan det var mellanskiktet underofficererna och han bland underbefäl så, så han, han pratade inte ens till, till sina soldater. Ofta gav han ju order till fanjunkar eller sergeant eller så där och så var det de som fick verkställa då mm -hmm. Man hade ingen kontakt egentligen. Nej, och socialt sett så var det ju också skilda värden. När man sen får kaserner på 1800-talet så ja, man rör man sig inom samma kasernområde. Men det är ju helt skilda värden i alla fall. Va? Mm, mm. Är det bara adelsmän som blir officerare vid den här tiden? Eller? Alltså. Sån var ju tanken, va? Ofta. Och det var ju inte nödvändigtvis för att de var adelsmän och socialt sett stod högt utan man förutsatte att en adelsyngling hade fått en som var vannenborg i militära va. Mm. Ja, för tanken med adel var ju att de skulle vara militär. Ja, precis va? Sen, vad är hönan och ägget? Ja, ofta är det ju så att icke-adliga ofrälse som blir officerare adlas ju sen va. För eller efter? Ja, efter. Efter. Förekommer ja. så, också Så man blir officerare först och sen blir man adlad. Det hände ju också Ja. Men alltså, vi kan ju se på stora nordiska kriget till exempel. Vi har kanske 1300 officerare när kriget byter ut och 1700. Så när det slutar 1721, ja, då har man över 2000 officerare. Nöd, men det är ju inte, det... sa, inte samma män va? Det är för alla har ju dött eller tidigare? så alltså, alla adelsfamiljer har ju stupade då så adeln klarar ju inte att fylla officerskåren majoriteten är ju icke-adliga och sen dröjer det fram till sig 1750-talet innan adeln dominerar bland officerskåren igen mm, mm. Varför föraktade det omgivande samhället värvade soldater så? För det är ändå den bilden jag får att det fanns ett ganska djupt liggande förakt emot de här Oja oh, och det var ju dels sociala ursprunget, naturligtvis. Men också att det liv de levde. Va? Menar, man kontrasterade ju mot den indelte familjefadern. Då, som var trygg, pålitlig, brukade jorden. Mm. Och var som vilken boende som helst, eller torpare. Han, han övade några veckor per år. Och så övar man några veckor per år vid försommartid. Då, I fred då, naturligtvis. Medan den värvade, jag var jordan i kasernerna. Eller... Han drack en del. De drack, de slogs. De var småkriminella. Oh. Det var Nidbild. Alla var ju inte så. Men det Men fanns kriminella och... bland dem här. Oh, ja, Det kan man ju också se på hur, vilken omfattning de straffas ut ur armén. Att, uh, ibland skickas de till st särskilda straff kompanier ibland sparkas de ut helt enkelt mm. man fick åka senare där fick man åka och bygga på Karlborgs fästning Det är ju Karlborg ja. som man har ja. eh, straffkompani. Då. Ja. Men, men kan du beskriva disciplinen i ett värvart regemente? Är det någon skillnad mellan ett gardesregemente och ett vanligt regemente egentligen när det gäller disciplin och sånt? Egentligen inte. Nej. Alltså det, det var ju att man hade tjänst egentligen dygnet runt, befälet hade uppsikt över en. Men ändå så har man det här beteendet va? Och vi har ju exempel i mitten på 1800-talet i Stockholm till exempel hur värvade soldater i princip blev rövare på stan va. I ja det är rena kravaller låter det säga. rena kravaller och polisen är ju liten och underbemannad och jag menar det här är ju folk som är vana att slåss, va? Ja. Även om de inte använder sina vapen. Och det här är ju ett klientel som man egentligen inte vill ha i städerna. Va? Och man försöker ju då förändra rekryteringssituationen och så. Men det är ju ganska typiskt att det, de yrken man konkurrerar med om arbetskraften, det är ju... Folk i jordbruket, de enklaste sysslorna i jordbruket. I jordbruksarbetaren, drängar i princip. Jord, jordbruksarbetare, drängar. Den som inte ville ha ett sånt jobb kunde bli värvad. När man bestämde lönen på talet för värvade soldater, ja, då skulle det i princip vara som en jordbruksarbetare då. Moderaten Hanif Bali och vänsterfeministen Kajsa Ekis Ekman. Vad har de gemensamt? Eller Gudrun Skyman, Henrik Jönsson och Johan Kelius. Jo, Sörö. De är några av profilerna som talar ut i magasinet Fokus nya podd. Om ögonblicket som förändrade allt. Missa inte tala ut i Fokus. Hela sommaren där poddar finns. Gyllene stränder. Nya smultronställen. Eller en tur till sommarstugan? Oavsett vart vägen leder tar Hyundai's moderna crossover Bayon er dit. Med svalkande AC, trådlös uppkoppling och gott om plats blir resan halva upplevelsen. Så säkra sommarens äventyr med Bayon. Provkör idag hos din lokala Hyundai-återförsäljare. Veckans medlemssnack på Stora Coop. Skojar du? 500 gram smör för 39,90? Nej! Fullgevalja för 45. Och så ett halvt kilo frysta räkor för bara 49,90. Ja! Räkmacka till tre fika. Mm! <laughs> Helios bästa medlemsklipp hittar du på Stora Coop. Välkommen. Livet som värvad soldat här. I början var man ju, bodde man ju in, inneboende hos folk. Det var faktiskt en grej, det, den grejen som förvånade mig mest när jag läste din bok. Det är ju den här att man ska bo hemma hos borgare. Mm. Eh, och, och, och att apropå det här varför man föraktade de värvade soldaterna. Det här var ju inte en populär institution, eller hur? Nej, det var ju avskytt. Ja. Och... och... Och det var ju inte populärt hos soldaterna heller. Men, vad, vad ska Men du... hur gick det till i princip när man skulle förläggas? I princip förläggas? fanns i städerna, de större städerna, en inkvarteringskommission som tillhörde den kommunala förvaltningen. som fördelat... det var en kommunal institution som bestämde ja, ja, som fördelade bördan då. Va? Och hur många män kunde det vara då i Stockholm? Om vi säger 1500-talet här, det är ju inte sådär, vad kan du, 6-7? Är det så mycket människor? 60 000? Ja, 6-7 000 hovet på plats med alla tjänstemän och så är det 8 000 kanske. 600-talet, då ökar det ju så att mot slutet av 600-talet är det uppåt 50 000 som bor i Stockholm. Men de flesta är ju inte borgare. Men, vilka är borgare då? Och borgare är hantverkare, köpmän, de som har burskap i staden, som meddalar kommunalskatt- men som också har politiskt inflytande kan vara med och välja borgmästar, rådmän och så. Alla andra stadsbor slipper ju det här. Ja, här borgare då, det är ett slags privilegium man har vid den här tiden ja. för att få driva handel, för att få ja. driva handel och hantverk. Ja. Och då betalar man skatt. Ja. och man är tvungen att ta emot indel, äh, inte indelta, man är tvungen att ta emot värvade soldater till hem. Så ja. Som ju inte hade onekligen två sidor då. Ja, men gick det komma, som om, om du hade burskap då, var förmögen, gick du komma runt ja, på något sätt? då kunde du betala så kallade inkvarteringspengar. Du gav alltså en slant i näven till den här soldaten. Så fick han knalla ut och försöka hitta, hyra lite litet någonstans. Och det var ju ofta på Ladegårdslandet, i Stockholm då, Ladegårdslandet. Alltså nu var han Östermalm, som ju var... Det var ju slum då. På den då där. var det slum, va? Det är det ju inte idag. Nej. Så att det, det, På det sättet kunde man ju bli av med den här inkvarteringsbördan. Men annars kunde man inte betala så kunde ju kronan säga ja, men nu har vi två indelta soldater som ska... Eller två värvade soldater som ska inkvarteras hos dig. man hålla dem med mat också? Mat och husrum. Både mat och husrum. Ja. Och... Ehm, har man otur så är åtminstone någon av dem gift och har barn som man kommer dragande med också. Va? Kanske och, traumatiserad av krig och våldsam. Ja, alltså alla var ju vana att, alla men de flesta soldater var ju vana med att lösa konflikter med våld. Va? Och kanske var vana att plundra vanliga personer. Ja, ja visst, då hade kanske en människosyn som inte var typ toppen. Va? Mm. Men du, när, när börjar man bygga... Det här låter ju inte som en bra lösning. Varför, varför valde man? kunde man inte ha byggt kaserner redan på 1500-talet? Ja, man visste från när man hade dragit upp stora styrkor i fältläger ute i fälttågen att det här är ju smittspridning. Ja. Så det var inte snålhet att man... Att man... Nej, nej, oh, nej. Utan Det här var ju inte bra för armen heller. Va? Utan det var, Man var rädd för smitta helt enkelt. Så att det är först i början på 1800-talet, det finns enstaka exempel tidigare Men i princip 1800-talet som man börjar bygga kaserner De första är ju ganska ursliga Men i slut, under andra hälften av 1800-talet Då börjar det bli mer vanligt med, vad du skulle kunna säga, moderna Det är ganska stora byggnader generellt sådär. Då är det stora byggnader, ofta efter tysk förebild Mitten på så börjar man också bestämma att soldaterna inte får ha med sig familjerna på kasernerna. För att där, tidigare i på talet så var det ju så att en, en soldat på ett logement ja där bor det, finns det ett antal bäddar, ett antal soldater ligger i dem. Men till den bädden finns också, hör också familjer, men de finns ju inga egna sängar. Va? Vad såg de då? golvet eller så knäcker man ihop sig i sängen. Va? Mm. Och, det var väl inte helt ovanligt att soldaterna också fick dela säng? Det förekom, absolut. Va? och När man sen bestämde i mitten på 1800-talet att värvade soldater inte ska ha familjen i kasernerna då blev det ännu mer vanligt, inte helt överraskande att det var de flesta soldater var ogifta mm -hmm. Och hade man någon som man ville gifta sig med så väntade man till man tjänstgjort sina tre, fyra, sex år eller vad det nu kunde mm. vara. Men en av att man kunde upprätthålla det här, det var liksom som du tidigare berättade här, att tanken var väl inte att man skulle vara värvad med några år egentligen? Nej, för sen skulle man gå vidare i yrkeslivet. Och tanken med de värvade, ja, det var ju ursprungligen att man... Ja, egentligen hela tiden att man det skulle ha hyfsat snabbt gripbara soldater, man skulle ha välutbildade soldater. De skulle ju inte hålla på att påta i jorden större delen av året. I praktiken blev det inte så, därför att kompanicheferna som då var, för att använda ett modernt uttryck, var budgetansvariga. Ja. Mm. De kunde ju friställa delar av kompaniet under ett antal månader för att spara pengar. fick soldaterna ingen lön, då måste de ut på civila arbetsmarknaden och jobba extra som hamnarbetare. Och läm då lämnade de sina... Ja visst. Ja. Och då blev de hamnarbetare eller något annat. Då. Och då blev de ju inte trimmade i det militära. Nej, för hur mycket militär... Nu pratar vi bara om boenden och... Liksom status och sådana saker. Men jag menar, de har ju en militär funktion. Hur mycket, ja. hur liksom mycket håller de på och övar öva? Och... Det blir ju mer i slutet på 1800-talet och naturligtvis på 1900-talet. För då äger armén dem mer och mer hela tiden. Det här med att de friställs för att man ska spara pengar det slutar man med helt enkelt. Va? Så att då är det ju mer att de blir bättre skolade och övade. Mm under 1800-talet där så blir det svårare och svårare att rekrytera värvade soldater. Vad, vad beror det här på? Industrialismen. Ja, men den är ju relativt sen i Sverige. Det vi... är relativt sen och ja. det är då problemen verkligen kommer. Ja. Men det märker man ju också i indelningsverket. Som är ändå Men även del för det var mycket populärt att bli indel. Det var mycket populärare men det märkte man till exempel i längs Norrlandskusten. Ja, men nu kommer ju, sågverken växer ju fram, va? och där lönar lönerna mycket bättre. Mm -hmm. Och då, ja, men då kanske är det där man ska jobba, inte låsa fast sig som indelt knäckt. Va? I ännu högre grad börjar man ju resonera så, om man ska välja mellan att vara värvad eller gå till något arbete i industrin. Va? Eller utvandra till USA. Jag menar från 1860-talet och framåt så är det ju, det kommer jag kommer inte ihåg, men det är väl typ en fjärdedel av den svenska befolkningen som utvandrar. Mm. Alltså, vi räknar ju från 1840 till 1930 ja. ungefär att eh, ungefär 1,3 miljoner svenskar utvandrar. Då talar vi alltså en fjärdedel av befolkningen. Ja, och då är det väl i alla fall hälften. Det kanske till och med var en större andel män än kvinnor. Ja, men eh, samtidigt var det ju väldigt många kvinnor som utvandrade och de tog jobb som hembiträden och liknande i New York och andra storskällor. Det är ju till och med ett begrepp i USA, Swedish Made. Ja, och det var ju ett sätt för dem att skaffa sig någon form av någon relativ mening, självständigt liv. Mm, mm. Men, men under 18, det, det händer ju mycket på 1800-talet. Jag menar, vi har ju industrialisering men även teknikutveckling och, och, och sådana saker och någonstans... Även om vi inte kan prata om demokratisering så utvecklas ju ändå det politiska systemet. Vi får nya ståndsriksdagen avskaffas och sådana saker men nu ser vi första embryot för jag har förstått det här vill egentligen en process när vi får en mm, mm. Det börjar man brukar säga 1901 men det här börjar väl tidigare egentligen det börjar nästan hundra år tidigare ja. men det, det är först med en försvarsbeslut 1885, 1892 och sedan 1901 som man inför värnplikten fullt men man har någon slags eh, protovärnplikt eller vad man ska ja, kalla det ja det har man dessutom innan ett antal decennier men de har en ganska kort utbildning och så va? Och värt att tänka på att när man bor då får ju de första värnpliktiga, alltså från 1810-talet och framåt. De får ju sin utbildning i de indelta regementerna. På övningshedarna. Ja, de är med de indelta soldaterna. Ja, men vad gör man då i Stockholm till exempel eller Göteborg och där det inte finns något indelt förband. Och då säger ju riksdagen, och det är framförallt bondeståndet, för det är de som står för den huvuddelen av de värnpliktiga, att de ska absolut inte tjänstgöra ibland de värvade soldaterna. För det är skolor då. De vill inte att de ska besmitta. De, deras oskyldiga pojkar ska inte... Nej. Så att då börjar man runt 1840 att skapa de första värnpliktiga förbanden. För att, till exempel i Stockholm, va? Men då att, är det i det... princip tvångsrekrytering då, eller vad? Det får man väl kalla det. Eller är det, det är någonting man måste göra här i början på 1940 talet Göra en värnplikt? Man ja, om så alltså, man... omfattas man av värnpliktsbestämningar så är det ju en plikt, kan man ju prata om tvångsrekrytering. Ja, då, då är det ju naturligtvis ett tvång. Och det är ju en pliktlag som är antagen av riksdagen. så Det är ju inte konstigare än vänplikten under 1900-talet. Det är nej, samma nej. princip. Mm. Men, men det, blir, det blir svårare och svårare, men... 1901 så är väl det vi, det, då kan vi prata om en riktig värnplikt egentligen. Mm, absolut. Eh, varför fortsätter man med värvade soldater efter 1901? Jo, därför att om du ser till om då försvinner ju efter 1901 de indelta. Soldattorpen stängs ner så att säga. Eller blir civila bostäder va? Men de värvade, jag hade bestämt att man måste ha en kärna av värvade på ett antal tusen man. Och det är för att tanken är att de ska, när de har gjort sin grundtjänst en hand år, ska de bli underbefäl, korporaler och så vidare. Och sen ännu längre fram, efter att ha gått lite olika skolor, underofficerare. Och det är de underbefälen och underofficerarna som ska Öva De värnpliktiga. Man behöver den typen av lägre befäl. Va? Det är så att säga rationella motivet bakom eh, att behålla de värvade, eller en del värvade. Mm. Är det, är, när vi kommer fram på 1900-talet, är det fortfarande lika tuff disciplin och. och Nej, då, då, det är klart det har hård disciplin men det, det är bra mycket annorlunda. Och man har byggt fina kaserner kanske? Man har byggt fina kaserner för en del underofficerare framförallt så har de ju egna bostäder. Ja, till och med egna rum och så då. Egna rum, de kanske till och med har familjen där. Man har en liten, liten, kallar lägenhet att ta i kanske, men lägenhetsliknande parti inom kasernen. Då. Men Samtidigt så är det hela tiden svårt att rekrytera. Det finns hela tiden, nu talar vi i 1900-tals första hälft, en stor brist på värvade och därmed underofficer, underbefäl och underofficerare. Därför att försvaret har inte råd att betala marknadsmässiga löner då. Mm. Går det att... Kan man sätta något mått på hur dåligt betalda de var? Fin, finns det, någon, det, det kan vara svårt här med pengar. och så alltså än, Ännu i början av 1900-talet så har man ju det här att ja, men man jämför med löneläget för jordbruksarbetare. Och det är ju sannolikt de sämst betalda Ja, precis. En, en industriarbetare har bättre betalt. Då. Och det var väldigt tydligt. Man ville inte att de skulle tjäna mer heller egentligen. Man har inte råd. Det handlar bara om det? Ja. I princip alltså. för att Försvarsbudgeten var ju... Men vad, hur stora armé hade vi där i början på 1900-talet? Under första världskriget brukar man säga att då, då när värnplikten genomförs så kunde man kanske mobilisera hela krigsmakten mellan 500-600 000 man. Det är ändå en försvarlig mängd. Väldigt liksom. stort. Och mm. Av dem skulle då kanske 20 000, det varierade lite, vara värva då. Men eh, hur löser man det här då? Ja, om man inte kan locka dem med pengar, då kan man ju locka dem med någonting annat. Och då bestämmer man framförallt på 1920-talet att en värvad soldat som sämre befäl under officer och tjänst i några år och sen lämnar armén ska då ha företräde till statliga... Arbetena, alltså kan vi prata om för tjänster då? då? Polisen, mm. SJ. Och det här är de byggs ut också, här. Förlåt, det här byggs ut under den här oh ja, Det här byggs ut, och det inte minst på 20-30-talen så kan man ju säga att en stor andel av poliserna ju, runt om i landet är ju före detta värvade soldater och lägre befäl. Mm. Mm. Så det var en, men det var ändå en. Det var, det, var, det var någonting att erbjuda. det var någonting att erbjuda. Det var lite högre lön och det var något man kunde försörja sig på. Man, och man kunde få en längre karriär man, ja, man kunde för klara ett yrkesliv mm. den vägen. Mm. Men det var fortfarande tänkt då bara att man som värvad bara skulle vara några år? Då, eller Ja, några år som värvad men sen... Eh, skulle man ju snabbt gå vidare till att bli underbefäl eller underofficer, så skulle man vara det några år. Va? Mm. Och sen skulle man sluta. Mm. Mm. Men sen har vi ju, 20-talet så har vi ju det här, det är väl där man har de här stora nedrustningsbesluten, eller hur? Ja. Det, hur, hur påverkade det de värvade sundatarna? Mycket kraftigt. Mm. Och framförallt det lägre befälet då, och officerarna där kanske upp någonstans mellan 30-40% procent av underbefäl och underofficerade alltså åt redelägerbefälet eh, avskedas eller sätts på övergångsstat efter 1925 års försvarsbeslut. Man har särskilda civilanställningskommissioner som, som inrättas av staten, då, men det fanns privata också som fungerar som någon form av arbetsförmedlinga för att försöka slussa ut de här i civila yrken. Då. Mm, mm. Jag tänker, vi, vi har ju egentligen bara nästan pratat, vi har pratat om det här nästan som det vore en civil institution, hela känns det som här. Vi har ju inte pratat krig, någonting Nej. egentligen. Om vi liksom backar lite här. Hoppar tillbaka till 1500-talet här liksom. Där, där pratade vi fortfarande lite kanske om krig och så. Jag menar, vilken betydelse hade de här värvade förbanden när... För hela 1600-talet är väl i princip, i princip krig och så. Men så oh, vad, ja, och de, vad hade de för betydelse militärt? Liksom? Militärt både kvantitativt och kvalitativt. Va? Mm. Ja, men det var ju ändå yrkessoldater. De slogs i alla krig naturligtvis. De, de hade ju, om de överlevde så var det blev ärade veteraner så var de ju skickligare än utskrivna bonpojkar. Det säger ja. sig självt. Men, men var de helt integrerade med de värvade med indelta bonpojkar eller, eller, eller var man var, jag delade man upp dem? Man uppträdde ju, man var ju inte i samma förband då, typ och så. Men man, regementerna om man stod ju bredvid varann på slagfältet va. Det var ju blandat på det viset. Och jag menar på 1600-talet innan indelningsverket så räknar ja, när Sverige går med i 30 kriget, till exempel 1630, ja, då, då kommer man ju huvudsakligen med eh, utskrivna bompojkar, svenska och finska bompojkar. Men sen köper man ju värvade då successivt, så att man brukar ju räkna med att slaget vid Lützen till exempel 1632, ja, där kanske 80 procent av trupperna värvade utlänningar, va? Mm. Det var relativt få svenska, eller svensktalande som vi sa. Vi ska inte... Ja, och av det är enkla skälet att de pålitliga svenska och finska soldaterna och vissa värvade som ansågs vara mer pålitliga än andra de höll ju till exempel kuststäderna i norra Tyskland för att ha förbindelserna hem till Sverige öppna. Va? Så man hade inte riktigt samma funktion då kan man säga? med svenska Nej, inte fullt ut va? Nej. Och de, de värvade var inte riktigt lika pålitliga. Och Nej, det fanns ju de, de, kunde de, som, de kunde ju byta kunde sidan, de fick bättre betalt hos motståndaren och så. Sen fanns det ju vissa värvade förband som var mer lojala, mer pålitliga. Till exempel skottarna. Aha. Varför var de mer pålitliga Därför att då, där hade man slutit ett avtal med klanhövdingarna ofta. Aha, så de hade ju sin lo lojalitet med klanhövdingen och Ja, som och den svek man ju inte. Då Nej. var det ju ingen idiot att vända hemma. <laughs> så att eh, det gjorde ju att skotska soldater i svensk tjänst, de kunde ju använda sig ungefär som de vanliga svenska. Är det därför de var så populära då, eller? Ja, förutom att de var duktiga också naturligtvis. Ja, just det. Men bra disciplin, alltså på ett annat sätt än Toprafs att eh, Ja, De det kom är, från ex... samma ställe, i princip. Då. Ja, de hade ju sina lojaliteter, även kamratmässigt, så att säga, och sådana saker. Mm. Men i, i krig så där, man måste ju ha trupper kvar hemma då. Men behöver man även. Visst, många av de här satt ju på fästningar och sånt, och då måste man väl fortsätta bemanna. Även, då måste eller? man fortsätta bemanna, och då var det ju ofta, det förekom ju även utländska legosoldater eller värvade på fästningarna men vanliga var ju svenskar va? mm. så att man, Det var så... också en fråga om lojalitet kanske eller? Ja, ja. ytterst var det väl Bill är det, Var det billigare att rekrytera svenskar än utländska soldater? Ja. ja, det kan vi nog säga det är, Ja, just det eh, vi, Sverige har ju varit med i så många krig då men om vi, om vi hoppar fram till de här kändaste krigen, det stora nordiska kriget då från 1700 till 1721, eller väl? Va, va, vilken roll spelade de värvade soldaterna under det kriget? Mycket stor. Ja, för då men... var det ju det mesta av... var ju, Jag menar, alla strids skedde ju utanför det som idag är egentligen egentliga Sverige. Egentligen. Ja, det spelade ju egentligen inte så stor roll. Men det viktiga var att man... Alltså, Sverige är ju ganska litet och folkfattigt, va? Och till slut så... Räcker ju de unga männen inte till. Va? Så att andelen och antalet utländska värvade, men också svenska värvade, ökar ju hela tiden under Stora Nordiska kriget. Vad, när, vi, när, när andelen är så störst, då? hur stor andel är de värvade då, under Stora Nordiska kriget? Definitivt majoriteten. Men, men snackar men, alltså, vi 55 eller 75 procent? Ja, alltså? alltså, snarare strax över 50 skulle jag säga. Därför att man hade ju också, man ansträngde ju sig att rekrytera svenskar till det yttersta. Va? Ja, det var när man inte fick tag på några svenskar som man gick till. Ja, egentligen. För återigen, alltså, de värvade kostar ju pengar då. Ja. Men om vi tar det här ökända slaget vid Poltava då. Mm. som där den svenska armén i princip förintas. Men hur, mm. hur många svenskar är det egentligen med? Där, ja, där är nog majoriteten svenskar men det är en stor det. andel tyskar vi har ju också balttyskar men de är ju ofta rekryterade i Sveriges baltiska provinser va? Estland och Livland men sen ja, men om vi tar ett sådant slag som i Fraustadt 1706 när Svenska armén, där är ju då före poltava Krossar, eh, den saxiska armén. Då tar man ju mängder med krigsfångar. Och alltså ett par tusen saxare, tyskar alltså, blir rekryteras då till svenska armén. För det var alltså, så man gjorde väl någonting? Det var så man gjorde, va? Och det var ju egentligen. Om det var tvångsrekrytering kan diskuteras. Men det, det var ju ett sätt att... Man vill ju inte ha för mycket av tvångsrekrytering heller för då var de ju inte användbara. Va? Då var de inte pålitliga. Men vi, man hade ju även franska krigsfångar som hade slagit för saxarna. Va? Man hade till och med några sveitsiska krigsfångar som hade slagits för saxarna som hamnade i svensk tjänst och så vidare. Va? Men ja, vi har ju spelat in, för ett par år sedan spelade in ett speciellt avsnitt om, nu kommer jag inte ihåg hans namn, men det var, han var sjöbefäl, en, en, en, som var född i Marstrand när det var svenskt. Men i, unga, i ung ålder så flyttade han till Norge, typ när han var 14. ja alltså i, i princip inte vuxen. Och sen blir han tagen av, av, av svenskar då under det stora nordiska kriget och blir avrättad som, som frädare. Mm. Men det, jag uppfattar det här som att det var även folk vid samtidigt som tyckte att det här var fel. Mm. Och, och det kan ju ha att göra med också. Att man, man bytte sida till en, en. Ja, det var ju tyskarna, det var ju danskarna. Ja, en fiendenation va? Ja. ja, så det var inte okej. Okay. Nej, det var definitivt inte okej. Okay. Och de här krigsfångarna som man tar, alltså saxarna och så, ja men de är ju. Eh, man skickar ju inte ut dem att slåss mot eh, saxare senare. Nej, nej. De får slåss de, mot ryssarna eller någonting. De skickas alltid österut. Alltså, det är ingen ingen deserterar till ryssarna. Nej. Det, det är grundprincipen. Och, ja, vi, vi hade en svensk kår som gick ner i Ingermanland alltså söder om Sankt Petersburg. Strax före Poltava-slaget. och där ingick saxar då. Och sen fick man, kom ryssarna, pressade på, och svenskarna evakueras med fartyg över finska viken. Och så får man inte med sig alla Saxe Det blir några hundra kvar på stranden och de slår ju ryssarna ihjäl då. Ja, precis. Var inte det vid slaget i Framstad som, som svenskarna slog ihjäl ryssar? Det förekom också absolut. Ja. Och det är väldigt omdiskuterat det där. Ja, det är vad kanske som inte var igen. så. Eh, Osvurligt bäst. Ja, men vad är din syn på det här? Du är ju ändå professor. Jo, men det beror ju på, det spelar ingen roll hur mycket professor det är om du har ett källmaterial som är skakigt, Jaha. va? Så, så det är alltså, inte säkert finns... att svenskarna avrättade en massa ryssar i slaget? Sannolikt eh, avrättades en hel del ryssar, men... Exakt vet vi inte. Va? Nej, nej. Och det beror ju på, återigen, alltså, vad är det för källor? Vem berättar om det här? Ja, det kan vara bara vara propaganda egentligen. Ja, i alla fall användes det som propaganda. Va? Du vet väl att Lidl har allt du behöver till grillkvällen kött från svenska gårdar, färska frukter och grönsaker och nygräddade bagetter. Vad det kostar? Ja, lika lite som vanligt. Ja, sån är lider. Vad är skillnaden mellan en kilo och en kyl- en tvättmaskin mot en annan. Den här diskmaskinen istället för den där. Väljer du Bosch så får du slitstarka produkter som inte slösar på vare sig vatten eller energi. Helt enkelt hållbarhet som håller länge. Like a om vi ska liksom avsluta det här krigssegmentet om man säger så Vad är, det? är det 1814 som är sista gången Sverige i princip ja. är med i krig då, ja. mot Norge det är ju ett väldigt litet krig, få döda så, men en kort period men vilka är det som är med i den armén som, som går mot Norge då? indelta indelta och då är de ju svenska naturligtvis oh, ja ja Ja. Värvade som huvudsakligen är svenska män, som faktiskt en del. Nånga, någon pommerare och sånt här. Tyskar. Och, ja, och, men då kom de från svenska pommerna. Så de var ju svenska fram till 1815 om man ska. Mm, mm. Och... Om vi ska vara hårdare, här. Ja, men precis så. Andra tyska värvade några fransmän. Och det är sådana då som ursprungligen kom från den kungliga franska armén efter och spreds över Europa efter revolutionen 1789 och sen ett stort antal tidiga värnpliktiga med ganska skruttig utbildning men man fick en stor nummerär på det viset ja. Ja, ja så det var väldigt blandat det var väldigt blandat Lars, du är ju professor i militärhistoria och har skrivit ett stort antal böcker. Och, och den här nationens avskum, militärens elit, det, det, det är ju ett gediget källarbete du har gjort här. Men du som hållit på så länge med det här, nu du gjorde den här boken, då var det någonting som faktiskt förvånade dig trots att du hållit på med det här under hela din yrkeskarriär? Ja, att man ändå hade ett system som levde så länge. Det har skaffats först 1952. Just det. Eftersom det är så svårt att rekrytera folk. Det är folk. därför man tar bort det? Ja. ja. Och man har ju alternativet höja lönerna rejält finns inte på kartan. Va? Så man försöker lappa och laga på detta. Det är det som kanske förvånar mig att man håller på så länge. Va? Jag förstår ju varför man vill ha det men när det inte fungerar. Sen kommer ju då under inte minst andra världskrigets beredskap, och så, så utvecklas ju då system som vi har under Kalla Kriget med värnpliktiga befäl och sådana saker. Och då minskar ju det här behovet. Det funkar av... bättre efter 1952. Eller? Ja, det kan vi säga. Och redan dessför innan. Alltså det här systemet det behövs inte längre. Men det är en annan sak som förvånar mig, eller jag förvånar kanske jag inte ska säga, men som jag ändå noterar, det är ju att Sverige bestämmer ju att värnplikten ska vara vilande i början på 2000-talet. Just det, man, man avskaffar den inte, man bara lägger den vilande. Ja, mm. och då ska man ha yrkessoldater istället. Mm. Hur gick det då? Inte så bra, jag menar... Det, då, det är som så ständigt proble återkommande. problemet var ja. helt enkelt att nu... Eh, man fick inte soldaterna att stanna så länge som man skulle vilja. Va? Var det återigen dålig lön, eller vad? Ja, ofta, ofta är det det det har handlat om, va? Och... Mm. Så när värn, vi har ju fortfarande yrkessoldater och de är alltså rent utbildningsmässiga och kvalitetsmässigt är de ju väldigt duktiga. Men nu har ju värnplikten återaktiverats så vi har ju en blandning. Men ha, vi, Har vi yrkessoldater idag? Då? Har vi värvade ja. idag? Ja, ja, och ja. Och, alltså även meniga värvade soldater eller ja. bara underofficerare och så? Nej, Nej. Nej. Vanliga, va, vanliga soldater då. Så det är en blandning nu va? Men de värnpliktiga kommer ju ändå någonstans att bli majoriteten av personalen. Men det som förvånar mig, även om man inte borde bli förvånad, det är ju att när man inför det här systemet med värvade nu för 20 år sedan, knappt, så är det ingen som tittar bakåt och ställer sig frågan, men hur gick det förut, fram till 1952? Det är precis som man inte tror att man kan lära sig någonting om historien. Ja, det, det finns ju ingen som är så trist som en historiker som pekar finger och säger att ja, men, <laughs> ja, men de... se bara på hur det var förut. Men här är ju faktiskt ett sådant exempel där man hade kunnat se om vi inte betalar tillräckligt bra löner, då får vi problem. Va? Antingen att det är fel kategorier som rekryteras. Det är ungefär det problemet man har i USA, va? Ja, eller att eh, de inte stannar tillräckligt länge, va. Och därmed kostar de ju också väldigt mycket i utbildning och sen försvinner de till det civila, va? I USA så sänkte man ju kraven, sänkte typ intelligenskraven och sånt på sina soldater. Alltså USA har ju haft eh, stora sådana problem, va. Och de är ju inte det enda landet med yrkes, yrkesförsvar som har haft sådana problem. Så att man ändå ställer sig frågan, är det något misstag vi ska undvika? Och då kommer man att se, skulle man se ändå att det här kostar. Mm. Det måste få kosta. Och om vi inte har de pengarna, då kan vi inte helt luta oss mot ett sånt här system. Då måste det bli som idag, en kombination av yrkessoldater. Värvad vad du så vill va? Och värnpliktiga. Mm. Men idag finns väl inte det här fraktet längre kvar? Nej, nej, nej. Det är inte alls det det handlar nej. om. Utan det handlar om att karriärmöjligheter, utveckling i yrket. Och sånt finns ju. Alltså, det är den annan värld än 1800-talet och tidigare 1900-talet. Men, men samtidigt så någonstans... Så, om man vill ha tillräckligt många soldater så... Så blir det ganska dyrt med enbart färva då. Mm. Jag tycker är utmärkt ställe att sluta på Lars här. Att vi faktiskt har någonting att lära oss av historien. Ja, man vill ju gärna tro det. Den upprepar sig inte men man kanske ändå kan dra lärdomar. Mm. Lars Eriksson Volke, professor emeritus i historia vid Försvarshögskolan. Han är aktuell med boken Nationens avskum, militärens elit. Myt och sanning om de värvade soldaterna i Sverige. Stort tack för att du är med idag. Tackar så mycket. Hej då. Jag nu har varit ute på en fem år lång resa i historien. Och det här har varit fantastiskt. Och vi uppskattar alla kommentarer, recensioner och mejl vi fått om podden. Både kritiska och översvallande positiva. Vi har gjort vår grej och det har funkat. Men om vi ska kunna ta oss till nästa nivå så behöver vi ha med oss er lyssnare. Därför välkomnar vi alla synpunkter och idéer positiva som kritiska- ni kan alltid kontakta mig på urbanathistoria.nu eller kommentera på vårt Instagram-konto eller Facebook-sida. Ge oss era bästa uppslag på ämnen och gäster. Ju nördigare desto bättre. Så tack för de här åren, och vi kör minst lika många år till.